Seyyid İbni Tavuz Duhuf Kerbelaan ailesi İmam Hüseyn Aleyhisselam'ın hayatı İmam Hüseyn Aleyhisselam'ın tevəllüdündən Kerbela'ya gəldiyi günə qədərkidür. İmam Hüseyn Aleyhisselam'ın təvəllüdü. İmam Hüseyn Aleyhisselam Hicri ilinin 4-də Şaban ayının 5-ci gününün gecəsində, Başqa sənədə əsasən, həmin ayın üçündə dünyaya göz açıb. Bəzi alimlərin dediyinə əsasən, O həzrət hicrətin üçüncü ilində, Rəbiül ayının axırlarında anadan olub. İmam Hüseyn əleyhissalamın təvəllüd tarixi haqqında Başqa rəvayətlər də mövcuddur. İmam Hüseyn əleyhissalam anadan olan zaman, Cəbrail min mələ göz aydınlığı vermək və təbrik etmək üçün Allahın Rəsulunun hüzuruna gəldilər. Atimə Salavatullah öz övladını atasının yanına gətirdi. Peyğəmbər Salavatullah uşağı görən kimi sevindi və onun adını Hüseyn qoydu.